לאן טסים ואיפה גרים? אתם גם טסים היום להודו? לא, אנחנו טסים לניו יורק. אנחנו גרים שם. אה, כן? מה אתם עושים שם? אתם עובדים שם? לא, אנחנו עושים חיים שם. לאן אתה טס? אני טס לארצות הברית. לבוסטון? לא, לניו יורק. לאן אתם טסים? גם לארצות הברית? לא, אנחנו טסים לרומא. איפה אתם גרים שם? במלון? כן, בהילטון. וואו, בהילטון. רון ורוזה רוזנצוויג טסים מניו יורק לירושלים. רון עובד באוניברסיטה. הם גרים במלון המלך דוד. גם ז'אן וז'קלין קמאז'י גרים במלון המלך דוד. הם לא עובדים בירושלים. הם עושים חיים בירושלים ובישראל.